Октави. Първата октава, в която обикновено сегашните хора пеят, отговаря на физическия свят. Втората октава пак започва от до. Тя отговаря на духовния свят. Третата, още по-горна октава, е божествената. Колко от вас могат да пеят в третата октава? Едва взимате една октава и половина. Някои от вас. Някои две октави. Има певици, които влизат в божествения свят с няколко тона. В божествения свят, но всъщност това е едва предисловието му, с неговите високи трептения. Между първата и втората октава трептенията се различават. В окултната наука първата октава представлява физическия свят – Втората октава представя астралния свят, третата представя мисловния свят, четвъртата октава представя причинния свят, петата представя бодическото поле нагоре. То са октави, които представят известни състояния вътре в живота. Като казваме да пеем три октави, разбираме да бъдете запознати обективно с третия свят. Първата октава всички пеете, щом дойдете до втората октава, някои я пеете, но третата октава мълци не могат да я пеят. Като дойдете до четвъртата октава, никой не може да я вземе. Няма нито един от вас, който може да пее четири октави. Три октави някои могат, но четири, за да вземете, трябва да вярвате. Казвам, вярвам, че няма да стане. Това не е вяра. Вяра е той, в което нещата стават. То е разумното. Щом стават, то е вяра. Тоновете се мерят. За тях има една строго определена мярка. Ако, ако човек вземе основния тон до в първата октава вярно, всички други тонове също ще вземе вярно. Но ако този тон до не е верен, той ще направи погрешка и в другите тонове, понеже между тях има отношения. Законът на пеенето има разни методи за изучаване. За да пееш първата октава трябва да имаш характера на един мъж. За да пееш втората октава трябва да имаш характера на една жена. За да пееш третата октава трябва да имаш характера на детето. Децата пеят в третата октава, жените във втората, мъжете в първата. Басовете са там. Високите тонове са студените тонове, ниските са топлите тонове. Мощните, силните тонове. Високите тонове са женски, ниските са мъжки. Така да казвам, онези, които се мъчат в пеенето, искат да го придобият без любовта на децата. Без любовта на децата в третата октава не можеш да влезеш. Любов трябва да имаш. Онези, които пеят, любов имат. Имат най-доброто разположение на духа. Един, който няма добро разположение, високите тонове не може да ги вземе. Сега, представете си, че Земята е до. Духовният свят е ре. Божественият свят е ми. Това е първата фаза. После, физическият свят е ми. Духовният е фа. Божественият е сол. Втора фаза. Пак имате... Физическият свят е Сол, духовният е Ла, божественият е Си. Трета фаза. В тази фаза материалът на физическия свят, на духовния свят и на божествения свят е по изтънчен И работите в Сол, Ла, Си лесно стават. Първото съчетание е основа, второто е съдържание, третото е смисълът на живота. Та да казвам основната идея. Разумният свят е музикален, понеже там всички неща стават лесно. Изпееш една песен, всичко ще дойде лесно. Щом влезеш в света на музиката, неразположението ще изчезне. Превръща се в добро. Искаш да се поразходиш някъде. Като пееш, веднага отиваш. Ако не пееш, на едно място седиш. Някой път вие си правите опити. За пример, вземете Си от първата октава и вземете Фа от втората октава. То е наука. Тънко различие трябва. Казвам, най-първо трябва да сте добре запознати с първата октава, с всички понижения и повишения. И тогава да минете във втората октава. Да имате ясна представа, да можете да правите това различие между тоновете. Някой път вие ги смесвате. Ти се колебаеш дали е до или до диес, или до бемол. Широчината на челото показва правилността на тоновете. Трябва да се работи много. Музиката е един умствен процес. Философията е умствен процес. Математиката е умствен процес. Геометрията е умствен процес. Всички науки са умствени процеси. Религията – това е един духовен процес. Има един обективен ум, има един физически ум. С нощи тази певица, Ерна Закук, взема горните регистри в третато октава. Тези високите тонове не може да ги използвате. То е крайният предел. Високите тонове са много хубави, но нямат условия да се изявят. То е крайният предел на високите тонове. Един висок тон е крайният предел психологически. За Ерна Зак той е играчка. Тя взема Си в третата октава. За в бъдеще певците ще вземат 4 октави. Това Си, което сега няма възможност да се изяви, тогава ще има. Психологически наблюдавам. Докато тя не беше си показала изкуството, ръкопляскаха ѝ, но като дойде до най-високите регистри, там нямаше ръкопляскане, понеже музикално, като ги изведе на високото място, се изпоплашиха всичките и после, като ги сне долу, зарадваха се. Пак всичките й ръкопляскаха. Някой казва, как нея е страх да се качи горе на тази височина? Си, в третата октава, то са такива много деликатни обеди, които се дават. Представете си един деликатен обед да ти даде една пчеличка от третата октава. За да намери 1 грам мед, тя трябва да посети 633 цвята. А за да събере едно кг мед, трябва да посети 15 милиона цветя. Някой път гледам, някои мислят, че тия великите блага в природата лесно се събират. Те не знаят как се събира този мед. Казвам, един грам мед се събира от една пчела като посети 633 цветя. А един килограм мед е събран от соковете на 15 милиона цветя. Толкова цветя да посетиш, какво трудолюбие! И знаете ли на колко цветя трябва да е кацал човешкият ум, неговите работници, за да си изработят формите на една красива мисъл? Ако пееш на болестта и ако можеш да повдигнеш гласа си на три октави, болестта ще изчезне. Значи да пееш в първата октава, във втората и горе в третата. Когато един тенор вземе горно Си, най-високия тон, всичката публика ръкопляска. Казват, голям таланте, Си взел, най-високия тон на тенора. Ако вземе най-низкият тон, не му ръкопляскат. Таланте, казват, Сила има. Така да казвам в нашето усилие да вземем най-високите тонове, то е музика. Всяко велико дело е музикален тон. Да проявим у нас и мощната любов в света, най-високия тон, до който нашата душа може да се повдигне, и тогава ще се образува един трепет, който ще бъде благотворен за нас самите и за публиката. Онзи човек, след като пее, всички ръкопляскат. В този тенор има смисъл. Ако една дума не е строго определена, ако няма известни трептения, тя не може да създаде у нас една определена идея. Вие, щом вземете една идея от първата октава, която отговоря на тона «до», тя има определени трептения. Някои изчитат, че са 16, някои изчитат, че са 32. Да кажем, 32 трептения – това е «до». Питам. Във втората октава дото отколко трептения е? Ами в третата октава, в четвъртата, в петата, в шестата, в седмата? В седмата октава това до се различава по броя на трептенията. Във всяка октава има по едно до, но всяко до се различава. Ако впрегнеш на работа дото от едната октава, ще дойдат едни резултати – от втората октава ще дойдат други резултати, от третата трети резултати. Всичките ще дадат различни резултати. Аз посаждам динено семе, то е до. Израстват, дойдат до горно до. Завържат, но още са зелени, значи плодът не е озрел. Аз като и да при един бустанджия, зная на колко октави зреят дините и няма да го питам дали са озрели. Казвам, те са минали първата октава и са на «ла» от втората октава. В първата октава са зелените дни, във втората са подутите, а в третата са вече узрелите. Ако ти вземеш в акорд три тона, ти можеш да имаш пари, колкото искаш. Колкото пари ти трябват, те ще дойдат. Казвате, как може да бъде това, то е суеверие. Заражда се въпросът – като пеем до три октави, какво се постига? Ще се качиш на коня, ще го възседнеш. Като пееш три октави, ти ще се научиш как да възсядаш коня. Като пееш 4 октави, ще знаеш как да го караш и до къде. Като пееш 4 октави, ще знаеш в един ограничен район да го караш през пътищата, по които той може да мине. Като пееш 5 октави, ще минеш по някой път, дето не сте минавали. При шестата октава ще слезеш от коня, ще вървиш малко. При седмата октава вие с коня ще вървите. Като дойдеш на осмата октава, ще се качиш на гърба му, а той ще хвърка. Това са неща, които стават. Нали хората хвърчат? Някой казва, хвърка ли човек? Може да хвърка, ако знае как да язди коня. В умствено отношение хората са дошли до осмата октава. Като дойде деветата октава, тогава светът ще се уреди. Сега сме в границата на деветата октава. Ще имаме известни норми на движение в света. Че то е пеене! Как пее аероплана?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 Три октави, като пеете, вие ще бъдете мощни и в мисълта си. Само някой от вас мислите. И човешката мисъл може да поставим в октави. Някои мислят на една октава и половина. някои мислят на две октави. някои мислят на две октави и половина. някои на три. В мисълта си може да имаме четири, пет октави. Ако един човек се постави в един магнетичен сън от пета степен – може приблизително до 7 октави да му се подигне гласа, но то ще бъде недостъпно за вас. Този, като се събуди, ще изгуби всичко. Докато спи, може да пее, след като се събуди, не може да пее. Трябва да го приспиш на сцената да пее. Той ще бъде един феномен. В литературата съм срещал само един пример, който приблизително изяснява тази идея. Един музикант от миналото столетие бил много даровит, но имал обикновен глас. Намира той една мума, която не е толкова музикална, но с отлично развит ларинкс. Той влага в нея своята магнетична сила и тя пее. Той седи скрит на сцената, а тя пее. Всичката публика ръкопляска. Влюбва се в един младеж и вижда как този обикаля около нея, мисли, че е неен любовник, иска да се освободи от него и един ден го застрелва на сцената. Като го убива, тя вече не може да пее нищо, всичкото и знание изчезва. В човека той го наричат новото съзнание, новият човек носи тази дарба. Представете си, че вие можете четири октави да пеете. Много рядко се случва това. В историята, мисля, има само един пример. Една италианска певица четири октави можела да взима. Ако четири октави можеш да пееш с стрели, ти ще бъдеш ли беден човек? Дето минеш, всеки ще те слуша.